Ötödik fejezet Aki másnak vermetás, az nevet a legjobban. Lor további feljegyzései Szíves engedelmükkel most ismét átveszem a szót kockás Pierre barátunktól, aminek remélem maguk is örülnek, ha értenek valamit a kettőnk közt lévő, az írásművészettel kapcsolatos szembeszökő különbséghez. Hát, hogy az írásművészetnél maradjunk, azzal kezdem, hogy marhamód nagy bajban voltam.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 Kétségtelen, hogy bolonnak néztek, de kételkednem kellett a véletlenek sorozatának ilyen összjátékában, melyek lehetővé tették, hogy egy gyanútlan, egyenruhás fiatalembernek valóban ne higgyék el, hogy katona. Pláne, hogy azt higgyék róla, hogy egy bizonyos herceg. Herceg. Most valóban belém nyilalt a rémület erre a szóra. Eszembe jutott a montanyoni herceg, aki miatt ez a keserves kaland kezdetét vette. Hol lehet most a montanyoni herceg? Ha egyszerűen csak eltévedt, akkor nincs semmi baj. Ha valami nő miatt bolyongott el, talán még akkor se történik tragédia, bár itt Afrikában az ilyen nőkkel való elbolyongások igen sokszor életveszélyesek. Ha azonban elrabolták, az végzetes lehet. Különösen, ha nem azért rabolták el, hogy válságdíj ellenébe bocsássák csak szabadon, hanem politikai célzattal. Ez esetben nem adnék az életére egy lyukas hatost. A sajátomért sem. Úgy látszik ez a nyilalások órája. E pillanatban megint belém nyilalt a rémület. Eszembe jutott kockás és tokszonőrmester. Ez a két hatfi, akiket akaratomon kívül beugrattam, hogy már megmutatom nekik az utat az általuk keresett rablódilkos cellája felé. Szerintem ugyan nincs különösen nagy baj, mert utó végre ezt a cellát megtalálhatták maguk is, de ha egy kicsit is idegesek, ez esetben nem a legkellemesebb találkozásokban lesz részük a bolyongásaik folyamán. Mondom, ez a nyilalások napja. Egyszerre, amint a fenti módon füstölögte magamba, a szívemben nyilalt egy új név. Ted Malahida. A gengster. Semmi kétség. Ő rabolta el a montanyoni herceget, hiszen ő volt az első, aki megállapította a kitűnően verekedő ifjú személyazonosságát. Még ott a kocsmában. Egész biztos, hogy elrabolta mert az ilyen genszternek, aki nyilván már több ízben foglalkozott emberrablással és ezen a módon való zsarolással, mondom, az ilyesmi az e fajta tex könnyen megy. Meglátni és elrabolni egy pillanat műve volt. A szegény, gyanútlan ifjú játékszer lehetett a világhírű Csikágó igaz fickó kezében. Akármilyen jó verekedő, akármilyen talpra esett ember, kiállhatná meg a helyét Tex-Malahidával szemben. Még talán kockás sem. Sőt, tovább megyek. Még talán én sem. Ha pedig elrabolta, akkor nekem lőttek, illetőleg még nem lőttek, de majd lőnek. Ez biztos. Tizenkét puska lő majd. Én ott fogok állni a fal mellett, és hogy ne tehessek ellene semmit, erre a szuronyos négyszög fog vigyázni. Barátaim és bajtársaim szuronyos négyszöge, akik mind komoralcar áldogálnak ott majd, és azt gondolják, szegény lor, szegény szerencsétlen lor. Szebben is végezhette volna. A fene egye meg a pofáját, most miatta kell itt ácsorognunk ebben a lettenetes hőségben. És aztán fővelőnek majd, és a megszomorodott szívű bajtársak hazamennek, és nem kell tovább ácsorogniük a hőségben. Amint a fenti baljóslatú dolgokon járt az eszem, egyszerre csak arra lettem figyelmes, hogy kurs fordul az ajtóba, és félhomályban láttam, amint két ember belép a cellámban. Már rég túl voltam azon, hogy valamint csodálkozzam, és általában, hogy valami érdekeljen, ami ebben az átkozott épületben történik. Annyira nem volt sötét azért, hogy nevehettem volna ki a belépő alakok körvonalait. Rögtön láttam, hogy az egyik jövevény, az alacsonyabbik, pontosan olyan kényszerzubbont hord, mint én. Támogjog, és meglehetősen rossz kedvű. A társa, aki valami orvos vagy ápoló lehetett, amit fehér köpenye után ítéltem, nem a leggyöngébben leülteti az átszélére. Aztán kimegy. Nem így zárja be az ajtót. Úgy látszik, rövidesen visszajön megint. A kényszerzubonyos egyén most felnyögött. Vén hülye, mondta. Először is nem vagyok vén, felettem sértődöttem. Másodszor pedig nem magához beszéltem. Hát kihez? Magamhoz. Maga vén? Igen. És hülye is? Nagyon. Nem vitatkoztam. Ő biztosan tudja, ha mondja. Vén hülye, ismételte a kényszer Kell, Kellett neked Európába jönni. Ló. Már előzőleg is ismerős volt kis a hangja, de most erre a szóra felfigyeltem. Hé, hey, hé, hey, apa, tartsasak egy kicsit a fejét jobb felé. Úgy, úgy, a világosságra. Letargikusan engedelmeskedett. Megerőltettem a szememet, úgy vizsgáltam az arcát. Aztán felkiáltottam. Tex Malahida! Leleplező szavaimra a gencter mozdulatot tett, hogy felugorjon, de elgyengülve visszahúlt ismét. Csodálkozva kérdezte. Maga a kicsoda, és honnan ismer engem? Lor vagyok. Legutóbb a kocsmába találkoztunk, ahol... Ó, oh, emlékszem már. Nem is tudtam, őszintén szólva, hogy maga bolond. Nem vagyok bolond. Na ha itt van a bolondok házában, egy cellába, méghozzá kényszerzubbonyban. Hát <gül> mit higgyek? Erre a példátlan pimasságra a fején beszállt a vér. Ide hallgasson maga, piszok genszter. Először is maga is a bolondok házában van, másodszor maga is cellában van, harmadszor maga is kényszerzubbonyban van. Ezek után, ha maga megállapítja a fentiekből, hogy én bolond vagyok, akkor csak azt felelhetem, hogy a bagoly mondja a verébnek, hogy nagyfejű. Utóvégre ezen az alapon én is bolonnak tarthatom magát. Nyugodtan bolonnak tarthat. Az is gazember, aki megakadályozza ebben. Azt hittem, maga lesz az a gazember, aki megakadályoz ebben. Nem, gazember vagyok csak ugyan. A szó legnemesebb értelmében, de... Álljunk meg egy pillanatra. Vágtam, közbe izgatottan. Hogy érti ezt a pimasságot, hogy a szó nemesebb értelmiben? Úgy, hogy nagy az gazember vagyok. Ja, az más. Na folytassa. Gazember vagyok tehát, amint említettem, de mégsem akadályozom meg abba, hogy bolondnak tartsunk. Ennek pedig az az oka, hogy valóban bolond vagyok. Á, ez meglep. Magamat is. Nem tudtam ugyanis, hogy bolond vagyok. Az utóbbi időben derült ki. Aki olyanokat csinál, mint én, az valóban bolond. Hát milyen csinált maga? Őszinte legyek? Elhatároztam, hogy elrabolom a Montagnoni herceget. Gazember, azonnal beverem a fejét. Hát nem hinném. Aki kényszerzubbony van, az a legritkább esetben tudja beverni a másik ember fejét. Még a saját sem. Ezt onnan tudom, hogy a legszívesebben én is beverném a saját fejemet. De nem tehetem, mert kényszerzubbony van rajtam. Ha mondta Herceg, az a szegény, gyanútlan, rokonszenves fiú, akit rám bíztak, akinek úgy szólván az én kezembe volt letéve az élete. És aki úgy szólván már többször megmentette az életemet. Fogcsikorgatva mondtam folytassa magad, disznó. Tehát elhatározta, hogy elrabolja. Igen, elhatározta, mit tagadjam. Váltságdíjat akartam érte főbelőnek. Most már biztos, hogy főbelőnek. Legyen nekem könnyű a föld. Tehát elhatározta, és azután elrabolt. Egy pillanatig azt hittem, hogy rosszul hallottam. A biztonság kedvéért minden esetre megkérdeztem még egyszer. Hogy volt ez a puská? Kirabolta el magát? A mondta nyoni herceg, felelte egyszerűen, és azt hiszem váltságdíjat fog értem követelni. Nagy csend támad. Ez olyan meglepő hír volt, hogy idő kellett, amíg magamhoz tértem. Aztán óriási erőfeszítéssel felültem, és szúrósan a gengyszer szemébe néztem. Ne tréfáljon, itt hallja, mert megjárhatja. A montanyoni herceg nem valami milliómos bankár csecsemője, nem filmszínésznő, és nem nagyiparos. A montanyoni herceg személyével nem lehet olyan egyszerűen játszani. Tudom, mondta szomorúan. Azt hiszem álkapocs repedésem van. Ami abból eredt, hogy játszani próbáltam a személyével. Maga tehát azt állítja, hogy a montanyúni hercege elrabolta. Kisül a szemem, de így van. És miért rabolta el? Ezt majd talán én magyarázom meg. Szólalt meg hirtelen az ajtóban az orvosköpenyes egyén, aki időközben észlevétlenül visszatért. Utóvégre ebben mégiscsak én vagyok a legkompetencebb. Élinken fordultam a hang irányába. A folyosóról beszűrődő lila kék fény megvilágította a közbeszóló arcát, és én örömmel vegyes rémülettel felkiáltottam a meglepetéstől. Az orvos köpenyes egyény, aki az előbb behozta Tex Malahidát, utána eltávozott, és most ismét visszatért, nem volt más, mint a montanyoni herceg. Nagy csend volt. Az itt töltött órák már túlságosan megviselték az idegeimet ahhoz, hogy érdemileg tudtam volna gondolkodni a dolgok fölött. Már megegyződtem kissé a filmszerűen következő állandó fordulatokkal szemben, de azért ez most mégis túlzás volt kissé. Olyan átkozottú hülye helyzetben voltam, ahogy így feküdtem a cella padlóján, kényszerzubonyomban, amelyből, mint jeleztem, hiányzott mindenféle kényelem és kecs. Olyan buta és fonák helyzet volt, ahogy ott mozdulatlanságra kárhoztatva feküdtem, és előttem állt a védencem, akire nekem kellett volna vigyáznom, és aki minduntalan fölibém kerekedik és meglepestéseket szerez, hogy kedvem lett volna szégyenkezve eltakarni a szemem a kezemmel, de ez a kés sajnos elveszett a kényszerzubbony hosszú ujjában. – Lor! – mondta a herceg, és derűsen mosolygott. E, – Engedje meg, hogy a régi vígjátékok stílusában romantikus hangnemben meg megkérdezzem magától. – Ön itt? – Ő itt! – előzött meg a válaszban elkeseredett hangon Tex Malahida – ahogy ott üldögélt az át búna keresztet feljel. És én is itt. És általában mindenki itt, mondtam hasonló elkeseredett hangon. Azt hiszem, ennek az ideg a történetében még nem fordult elő ekkora forgalom. Én különbelül olyan lelki állapotban vagyok, hogy legszívesebben azt mondanám. Ha ez még sokáig így tart, ideg vonulok. De nem mondhatom, hiszen úgy is ott vagyok. Talán egy másik ide vonulna, felelte mosolyogva a herceg. A változatosság és általában a levegő változás csak hasznára lehet. Ennek még kedve van humorizálni? Kegyelmes uram, mondtam halálosan elkeseredve. Ez így nem megy tovább. Jól van, Lor, jól van. Ön kérem, igen kellemes katonai közeg, de sajnos igen hamar elveszíti az önbizalmát.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 Persze csak, ha nem ragaszkodik ehhez a viselethez. Ezt tudni egészen egyéni ízlés dolga. Ha benne akar maradni, akkor hagyjuk. De ne hagyjuk, könyörgöm. Fogalmam sincs róla, hogy került rám, és még kevésbé arról, hogy miért. Mióta megszöktem a légióból egyik kellemetlen meglepetés a másik utánért. Ön Igen Igenis dezertáltam, Éppen excellenciád miatt. Hogyan? Én miattam? Ez sajnálatos. De mennyire sajnálatos? a kevesek közé tartozom, akik határozottan jól érzik magukat a légióba. Sikerült jó nevet és pompás minősítést kiverekedni magamnak az idők folyamán. Most mégis kénytelen voltam megszökni, mert elveszítettem exzellenciádat. Ej, ej, kedves Lor! Ön úgy beszél, mintha én pénztárca volnék, vagy más hasonló értéktár. Az mindegy. Rám bízták exzellenciádat, és én nem tudtam exzellenciáddal elszámolni a parancsnokságom előtt. Nagyon megijedtem, hogy valami baja történt. Még jobban megijedtem attól, hogy milyen bajom történhetik nekem ebből kifolyólag. Tehát megszöktem. Sajnálatos, ismételte a herceg. Rendkívül sajnálatos. Valóban meggondolatlanság volt tőlem önről megfeledkeznem, illetve arról, hogy nézve kellemetlen következményei lehetnek a dolognak. Úgy. Hm. Hm. Tehát megfeledkezett rólam. Igen, és élénken sajnálom. Tudja, úgy történt a dolog, hogy mikor elváltunk, és nekem már csak néhány lépésem volt hazáig, ez a genster úr, és itt Tex Malahidára mutatott, megtámadott engem is, el akart rabolni. Soha sem szerettem, ha elrabolnak, és ezért súlyos szemrehányásokkal illettem, amitől kise gyengélkedni kezdett. Ekkor villant át az agyamon az ötlet, mi lenne, ha én rabolnám előtt? Ilyen még úgy sem volt, – Egy elrabolt főnök akiért váltságdíjat követelnek? – Váltságdíjat akar értem kapni? – hördült fett Tex Malahida. – És bíbor pirosra gyúlt az arca a szégyenkezéstől. – Hogyne? – bólogatott a herceg. – Kitől? – Ej, hát a társaitól kérem. Ön nagyon furcsa köznép, hiszen ez csak logikus. Magától is rájöhetett volna. – Suttogtak Tex Malahida. Készséggel elismerem, hogy nagyon kellemetlen szituáció. Ön talára estelkedik is miatta, de vallja be őszintén, nem rossz ötlet ezt tőlem. Egészen biztosra veszem, hogy a többi genyszter urak megadják önért a kívánt összeget, feltéve, ha szükségük van a főnökükre. Ez rendben van, mondta Malahida. Biztosan megadnák, de hát csak nem teszi meg velem ezt a szégyent. Ahogy ne tenném, utóvégre csak revanzsálom magam. Ön is el akart rabolni engem, nem sikerült. Én is el akartam rabolni önt, ez sikerült. Az egyiknek sikerül, a másiknak nem. Hagyjuk, kérem a divatja mondta idegesen text Malahida. És mennyit fog értem követelni? 50 ezer dollárt, mondta a herceg. Remélem, nem kevesli. Sok hallom. 50 ezer dollár, hiszen ez szörnyű. Miért? kérdezte a herceg. Hát ön mennyit akart követelni értem? Én százezer dollárt akartam, no de hát az mégiscsak más, utóvégre ön herceg. Ó, oh, kérem, bókolta a herceg, ön is herceg az ön társadalmába. Na, hagyjuk az alkudozást, azt hiszem nem méltó hozzám. Engedje, hogy folytassam beszámolómat. Felén fordult. Mondom, így történt, voltam a melléket, gencser urat, és akkor töprengeni kezdtem, hogy hová vigyem. Kicsi rossz állapotban volt, és erősen szédült, mert nem bántam jól vele. Éppen ezért valósággal cipelni kellett, mint egy embert. Beültettem egy taxiba, és ide-oda szaladgáltam vele, azon törve a fejem, hogy hol helyezzem el. Véletlenül errefelé jöttem, és mikor kipillantottam a taxi ablakán, legnagyobb meglepetésemre felfedeztem önt, amint éppen keresztül rohan. Rohanásából arra következtettem, hogy kergetik. Igen. Ismertem el nagyon szemrehányó hangon. Borzasztóan kergettek. Sajnálatos. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy rettentően sajnálatos. Hát mondom, felfedeztem önt. Amit éppen veszettő rohanok. Úgy van, láttam, amikor felkapaszkodik a fára és beugrik ide. Ez a látvány aztán ötletet adott nekem. Nézze csak, Herceg, mondtam magamnak. Keresve se találhatna jobb rejtek helyet saját maga és fogja számára, mint ezt a kellemes épületet. Körbejártam a villát és találtam egy hátsó kaput, amit úgy látszik elfelejtettek bezárni. Így bejutottam. Először valami raktárhelységbe kötöttem ki, de fogja mekkor nyugtalankodni kezdett, mire kénytelen voltam megverni kissé. Ettől lecsillapodott. A helyiségbe szerencsére találtam egy kényszerzúbonyt és egy orvosi köpenyt. Ezen testvériesen megosztottunk. Az orvosi köppen jutott nekem a kényszerzubbony a rabló Azóta bujkálunk. Kisér széttárta a kezét és hozzátette. Hát, így történt. És most mi a terve excellenciádnak? Meddig akarja itt tartani Tex Malahidát? <gül> Ó, hát ameddig meg nem kapom a váltságdíjat. Ehhez ragaszkodom. Őszintén szólva, nincs szükségem a pénzre és miest hozzájutok, jó fordítom, de így találom igazságosnak, hogy igenis fizessenek. Nem gondolja, hogy igazam van? Teljesen igazam, de nem hallgathatom el, hogy igen kellemetlen helyzetbe kerültünk. Felallá járkáltam a cellába, mert noha a herceg már percekkel előbb kiszabadított a kényszerzubbonyból, még mindig zsibbattak voltak kis a tagjaim. Elmondtam a hercegnek, hogy miért fogta körül a villát ez a rengeteg katona, akit a folyosókon való bolyongása közben láthatott az ablakon keresztül. Megemlítettem a hasfelmetszőpityút, és biztattam, hogy nézzen ki. Kétségtelen, hogy azóta már elfogták ezt a gyilkost, és a katonaság is eltávozott. Ez esetben pedig indulhatunk mi is. Ha nagyon ragaszkodik Tex Malahidához és a váltságdíjhoz, akkor magunkkal vihetjük a gensztert. Bólintott, és kiment, hogy megnézze, valóban eltűnt a katonaság. Néhány pillanat múlva már bent volt ismét. Hát, kérem, mondta, itt kicsi zavaros állapotok vannak. A katonaság most is körülveszi a villát, ez azonban sokkal kevésbé izgatna, mint az a látvány, amit az imént láttam. Hát, mit látott exzellenciát? kérdeztem rosszat sejtve. Furcsa dolgot. Egy fehér köpenyes, szemüveges orvos halott át ezen a folyosón, és két légionárű is terelt maga előtt. Az egyik hatalmas termetű, roppant szélesváló és nagyon dühös óriás volt, a másik pedig idősebb, altisztnek látszott. Ez utóbbi rendkívül dühös volt. Hogy érti azt, excellenciát, hogy, hogy maga előtt terelte őket ez az orvos? Akiket említ a sztoxon és a barátom kockás Pierre. De hát utóvégre ezek nem olyan emberek, akiket csak úgy terelni lehet. Ez a textmalahida sem olyan ember, felelte a herceg, és látja, mégis órák óta terelem ide-oda. Az más, feleltem. Textmalahidán kényszerzubbony van. Maga nevetni fog, barátom. Az említett két légionáriuson is kényszerzubbony van.